Н'єпс Жозеф Нісіфор, 1765-1833, французький винахідник, у 1826 році зробив першу фотографію. Ньютон Ісаак, 1642-1727, англійський математик, сформулював основні закони механіки, відкрив закон всесвітнього тяжіння, продемонстрував природу світла і кольору. Пастер Луї, 1822-95. Французький вчений довів, що гниття та хвороби викликаються бактеріями. Резерфорд Ернест, 1871-1937. Англійський фізик вивчав природу радіоактивності та структуру атома. Уат Джеймс, 1836-1819. Англійський інженер. Удосконалював паровий двигун. Зробив його придатним для приведення в рух будь-яких машин. Фарадей Майкл. 1791-1867. Англійський фізик і хімік. Один з першовідкривачів в електротехніці. Створенням динамомашини та електродвигуна. Людство зобов'язане його відкриттям. Фермі Енріко. 1901-54. Італійський фізик-ядерник брав участь у створенні першого атомного реактора. Флемінг Олександр, 1881-1955. Англійський бактеріолог виділив із зеленої плісняви антибіотик пеніцилін. Франклін Бенджамін, 1706-90. Американський учений видавець та державний діяч. Довів, що блискавка – це електричний розряд. Винайшов блискавковідвід. Фрейд Зігмунд, 1856-1939, австрійський лікар-психіатр. Заснував психоаналіз, науку про підсвідоме, який допомагає в лікуванні психічних хвороб. Едісон Томас Алва. 1847 1931 Американський винахідник зробив понад тисячу винаходів, зокрема електричну лампочку та звукозапис Ейнштейн Альберт, 1879 1955. Німецький фізик, загальною теорією відносності 1915 радикально змінив наші уявлення про всесвіт удостоєний Нобелівської премії за праці з фізики, 1921 рік. Ілюстрації. Марія та П'єр К'юрі все своє життя присвятили дослідженням, купуючи устаткування за власні кошти. Фонограф, сконструйований у 1877 році, став найзнаменитішим винаходом Едісона. Арістотель вчився у Платона 20 років. Згодом він став вихователем Олександра Македонського. Махатму Ганді називають батьком Індії, віддаючи належне його боротьбі проти британського панування.